Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa dels castellers de Mollet. Bé, doncs ja tornem a estar aquí. Després de la pausa musical estem al Plaça de Nou, al programa de Castells de Ràdio Mollet, i ens hem quedat a, hem acabat la primera part comentant l'actuació de a Santa Coloma i fent un, un esmena a que hem de millorar el tema del, del compromís de, de la gent de la colla per, eh, per anar a l'actuació. Sí. Hi ha molta gent també que s'apunta el divendres i jo què sé, després, eh, perquè sigui, no s'han aixecat bé diumenge al matí, i, i acaben no venint, alguns arriben, però arriben tard... Bueno, a mi en em preocupa fi, més la gent que... Que ja directament ni ve. No, no ve, <ríe> això és Però bueno, només mm. és un... Mm. Un comentari. Un comentari, mm -hmm. ja està. No, mm -hmm. Doncs eh, comentem l'actuació de la resta de colles que ens van acompanyar, als eh, grocs de Castelldefels que van actuar en segona... En, segon, eh, en segona posició, diguéssim, darrere de nosaltres, van fer pilar de 4, tres de sis amb agulla, 4 de sis amb agulla, una torre de sis i van acabar amb un pilar de 5 i després eh, van fer un pilar de 4 en el torn dels pilars simultanis. No ho entenc, tampoc això, no, no ho entenc. Eh, a la ronda de pilars fem, fem, un, pilar de fem 5, un pilar de 5 i després fem el pilar de comiat. I després, quan fem pilar, després ja fem el pilar de comia. No ho entenc, la veritat és que no ho entenc. Mm. Això és, és cosa de quan s'organitza. Quan arribes a la plaça, el que té la paraula és l'anfitrió, és el que, el que és el del poble, que és el que diu com, com té plantejada l'actuació. Però, bueno, no sé, és una d'aquestes coses estranyes que tampoc passen, mm. passen sovint ara al món castellano. Ah, jo vull tirar com si... El, tiro el pilar de 5, el tiro sol, i després, quan la resta de colles feu el pilar simultani de quatre, nosaltres també fem un altre. No, no sé, és una no sé, cosa si que hem de pactar... Llast. Això és el mateix que el torn de repetició, la ronda de millora, no? O sigui, normalment uh -huh. això es pacta abans de començar l'actuació, no? Uh -huh. O sigui, no, no, no, no, acabo, no acabo tampoc d'entendre no, això de... Uh -huh. de tirar un pilar de cinc per, per, tirar per tirar un castell més, no? Uh -huh. Però, bueno, no sé. Uh -huh. Doncs eh, comentem l'actuació de les dues colles eh, locals, els laiatans de Gramenet van eh, fer un pilar de quatre, després en primera ronda van fer un intent de tres de sis, van fer un tres de sis, la canalla quan estava a punt de pujar es va fer enrere, i quan estaven baixant, que ja havia, ja havia sortit la canalla, doncs eh, una reblincada va fer que quan ja estava baixant la... Ja, havien, ja estaven baixant els dosos o ja havien baixat els sí, dosos? Sí, baixant els dosos. Van, van caure els terços una, una caiguda... De... Sí, una caiguda d'aquestes inesperades de, sí. de, de baixada de guàrdia o de, de distracció, perquè... Mm no té per què passar això, no? però bé, bueno, fins uh -huh. cap problema. Després, en, eh, en segona ronda, vam fer el 3 de 5 net. Sí. I després una, també una cosa que ens va sorprendre, que en tercera ronda, després d'haver fet el... no haver pogut fer el 3 de 6 i fer el 3 de 5 net, en tercera ronda tornaven amb el, amb el 3 de 6. Jo és molt, no? que era l'únic càstig que tenien mig bé, i, i hi ha que entendre també que aquesta colla és una colla acabada de fundar mateix. Uh -huh. I estaven a casa seva i, i volien fer alguna cosa per, per motivar la gent, no? La, la seva colla. Llavors, suposo que només tenien aquests tres, pues, doncs pues van decidir tornar a intentar-ho, que també va fer... O sigui, mm. tampoc va acabar... De, sí, va quedar amb intent amb desmuntat, intent perquè la, la canalla no s'acabava de decidir de, de pujar. Sí, val dir que, que és això, no? És una colla acabada de fundar mm. i, i no acaben de... Bueno, suposo que li falta encara. Oh. Tenim material, eh, per això, per sí, treballar. Sí, o sí. Sigui, Tenim personal per treballar. I després van fer ús de la, de la ronda de repetició, una quarta ronda. Uh, vam fer un 4 de 5 net, que també va, va quedar Nintendes muntat, també per això, perquè estava tot mun muntat, la eh, l'acotxador col·locat, però l'enxaneta es va fer enrere. No sé, jo li vaig preguntar al cap de colla nostre que si hi havia torns de repetició no, i van anar a preguntar i va dir que no, que no hi havia torns de repetició i, i al final sí que va haver-hi torns de repetició i ronda de millora va haver-hi de tot. O sigui, no ho entenc, però bueno, mm -hmm. són d'aquestes coses que passen a plaça, no? O sigui... Doncs, eh, i la tercera, la colla anfitriona, els castellers de Santa Coloma, després d'aquest pila de 4 d'Adol, eh, van eh, obrir plaça, o sigui, en primera ronda van fer el 3 de 6, en segona ronda el 4 de 6, en tercera ronda van fer un intent desmuntat de 3 de 6 amb agulla i van aprofitar la ronda aquesta de repetició per, per descarregar aquest 3 de 6 amb agulla i van acabar un pila de 4. No se'ls hi va caure? No, no, a la, a la, a la repetició el van descarregar. Doncs eh, acabada l'actuació, la, doncs com sempre... Bé, bueno, això una, un, només un, una pinzellada més, que és eh, Santa Coloma s'ha dividit, o sigui, s'ha dividit, hi ha dues colles, i aquestes dues colles, el que abans era una colla només, doncs pràcticament tenia també molts problemes, ara sembla ser que, que s'estan retroalimentant una de l'altra, perquè realment eh, portaven bastantes camises a la plaça. Sí, sí, no? O sigui, Santa Coloma de Gramenet eren pràcticament uns 90 persones, i que ja amb 90 persones de plaça ja pots realment, tranquil·lament, teus fer tres castells de sis, i per part dels lailletans, també, no, no arribaven a 90, però sí que hi havia ben bé una setantena de persones, o sigui, no. Mm. Que a mi em va agradar, em va agradar veure Santa Coloma... Sí, sí, Coloma fet, fet amb... de d'haver-se dividit en dues colles, no els ha debilitat, sinó que s'ha fet més fortes a les dues. De moment, de de moment, de moment perquè sí, això sí. és una cosa que encara queda molt camí, que no? però bueno, ja passa a vegades que es retroalimenta l'una sí, a l'altra. Sí, que... Estaves a plaça i veies a, a gent que tu recordaves, perquè ja, com deies, cada any hem actuat molts anys, a, amb sí, Santa sí, Coloma, sí, doncs, veure molta gent, que tu estàs acostumada a veure la de blau o veure la de verd. Sí, però bueno, el cas és que sí que és veritat és que tenen, tenen material per, per treballar, tenen gent... I és agradable arribar a la plaça de Santa Coloma i, i veure que puguin tirar castells de sis que havien tingut serios problemes en temporades anteriors. Mm. Doncs eh, el que deien, després d'acabar de, l'actuació, doncs, com sempre els castells de Santa Coloma ens van convidar un, a un pica-pica. Aquesta vegada no va ser al seu local, sinó un pavelló petit que hi ha al costat mateix de, de l'Ajuntament i després ja van marxar perquè entre una cosa i altra, quatre colles, en ronda de repetició que van començar un retard, doncs eren, eren quarts de quatre. Sí, gairebé la cinc era. <ríe> doncs eh, aquesta és la crònica de la nostra actuació a Santa Coloma i recordem la propera actuació és aquest dijous, Dia de Nacional de Catalunya, 11 de setembre, on, eh, com ja ve sent eh, tradicional els últims anys, anirem a fer castells a la, a, a la Llagosta, a la festa major de la Llagosta, on hi haurà també els castellers de Caldes. Sí, això també ve sent, com que tu dius, és tradicional, no? Aquella... ja portem uns quants anys. Any, sí, només any. les dues colles. Eh, sí. hi ha de... Bueno, hi ha ja n'hi feien... ha primers anys ja anàvem tres. Anem a també a Sardanyola. Sardanyola. Les de color verd. <laughs> doncs eh, l'hora de Carada, si no, tinc, eh, no estic arrat, és a les 10.30 a l'era per sortir en cotxes particulars. Si al ser al costat doncs, anem amb, sempre hem anat amb no. cotxes particulars. I i ha... També m'imagino que hi haurà una representació de la colla que vagi a fer l'ofrena floral al monument a la fer Casanova i després ser eh, corrents cap a, de, de cap a la, la llagosta. De la nostra feina. Bé, doncs eh, després ja tindrem la propera actuació prevista perquè havia previst una del diumenge a Martorelles, que al final no s'ha concretat. Uh, la següent actuació serà el dia 21 de setembre, on actuarem a, a la nostra Fira d'Artesans. Sí, també una actuació que fem cada any, allà, amb els companys de la Fira d'Artesans. Doncs eh, aquesta ja en parlarem la propera setmana, però és perquè la gent s'ho apunti. Amb ja després... qui anem? Hi ha una altra colla, no? Ja en... Sí, però ara no mateix vas? no ho no tinc... No bueno, tinc... La setmana aquest... que ve donem... Ja donem tota la informació. Després, el següent cap de setmana, 27 i 28, estan previstes les colònies de la colla. I el 5 d'octubre, el dia del concurs, actuarem a la festa major de Sant Feliu. Aquesta, la que no sabia que actuàvem, però no sabia on. Mm. I aquesta, aquesta tarda em demanaven amb qui actuar, on actuàvem, és a Sant Feliu. Sant Feliu... De, de Llobregat, Llobregat eh, Festa Major, i la colla local ens ha, ens ha convidat i, i anirem a actuar el dia 5 d'octubre. Sí. El, els que hi vagin. Sí. sí. sí. Perquè aquí, ja en sí, en aquí, aquí tindrem, tindrem baixes. Eh, bueno, per exemple, Arquius parla que, que estarà com a representant de Ràdio Mollet en, a, en el concurs sí. de de Tarragona per portar la crònica del concurs al, pel programa plaçada nou del, del dia 6. i bueno, suposo... així tindrem crònica de concurs i crònica d'actuació. Clar. I, I suposo que alguna més de la colla s'anirà al, al concurs amb a, a fer pinya. Algú més anirà al concurs, clar, eh? sí. sí, segur, això està clar, no? Però bé, bueno, sempre Però, hi ha bueno, baixes és... en dates com aquesta, doncs, si ja tenim baixes en data normal que no tenim mm -hmm. actuacions, segur que hi haurà alguna baixa, no? Però bé, bueno, bueno, ja s'espavilarà la tècnica en, en trucar a la gent, en cada amb la gent per, per fer un bon paper a ja Sant Feliu. I tant. Jo, jo n estic convençut de que... De que ens en sortirem. Ens en sortirem, i tant. Doncs... Eh, Fem una petita pausa i comentarem entrarrem en matèria del món casteller. Bé, doncs eh, entrem en matèria, coses de cas... Eh, perdó, Mont Casteller, que no estic acostumat ja parla a parlar de que sempre parlem de nosaltres. Eh, L'actualitat eh, avui marcada pel, això, pel caos que hi ha hagut en la venda d'entrades pel concurs de, de Tarragona. Estava previst eh, després de, dels fiascos, per dir-ho manera, de fa quatre anys i de fa dos anys. Això és increïble, jo no Es va decidir l'organització del concurs, l'Ajuntament de Tarragona i van fer un concurs entre les empreses de d'etiqueting, que es diu... I van... Eh, de les que es van presentar al concurs... <ríe> Suposo que era pagant, no? Van, I van agafar el preu més baix, per... no? <ríe> van triar una que, que garanti, els garantia, una empresa que havia fet eh, la venda d'entrades de... De la copa del rei de, de bàsquet. Ah, bé, bueno, amb això ja de... ho diu tot perquè tenen problemes a totes. O sigui que... De la no, copa del rei de bàsquet i de, la, i de la Final Four. Teníem que haver agafat que no hagués fet alguna cosa d'aquestes. Doncs perquè potser a... tindrien fins informàtics i tot dintre de l'empresa. Doncs els... aquesta empresa garantia que no hi hauria problemes i la veritat és que avui a les 9 del matí, que és quan s'obria el, el termini per... Eh per poder comprar les entrades, que recordem que tampoc són barates... que eren... Aquesta garantia suposo que la a algú, no? O sigui, a no cobrar, si no, no, ah, no Bueno, de fet, l'Ajuntament de Tarragona ja ja ha anunciat que demanarà responsabilitat. Home, eh? és que és, és patètic, eh? A l'empresa. O sigui, que ja hi hagi 80 colles i que només actuem nosaltres i se'n feliu, <ríe> I, que, i que tinguin problemes, que la resta de la gent tingui problemes per entrar a concurs. <ríe> <ríe> doncs... Eh... L'aforament la, la, de la plaça és limitat. Sí, això estava fa La meitat fa de les entrades se les emporten les colles i, per tant, hi ha 5.000 entrades a la venda. Sí, bueno, però això ja no és una cosa nova. Mm, això, mm. això ja se sabia. Però es veu que han posat a, en marxa... Han obert el servidor a les 9 del matí per iniciar la venda d'entrades. Hi ha hagut una petició de 3.000... En el moment clau hi ha hagut 3.820 peticions a l'hora. Això ha fet saltar el servidor... I que... Això ja m'agrada, eh, també. Jo crec que és divertit i tot. Bueno, no sé. si, si, no si no és tu del que estàs allà intentant comprar <laughs> entrada, <laughs> jo tu, que tu és li per referència, sí, home, que jo he estat aquest matí. Jo trobo que és divertit, això i tot. És una neta de divertitat. Ja comences, obres al Twitter ara aviam, aviam si algú li ha passat el mateix que a mi, aviam què passa, i comences a llegir comentaris, al final tu acabes prenent a, sí, amb a broma, amb, perquè amb, si no... Com a xufla, si, perquè realment no és... Si no t'emprenya. Doncs eh, s'ha col·lapsat el... El servidor deien que la gent que ja tenia la sessió iniciada l'ha pogut acabar. Que no era cert. Mm, jo, a l'experiència pròpia jo tenia la sessió iniciada i jo no l'he pogut acabar. Sí, no, és, bueno, és patètic. Doncs eh, després ha anunciat l'organització, aquesta empresa que es, es diu Cubin, que suspenia la venda d'entrades fins a les 12 del migdia. No se sap com, abans de les 12 del migdia ja havien venut 3.000 entrades. Si, si, si estava el servidor col·lapsat, com, com es poden menar, gairebé 3.000 entrades. I a les 12 han tornat a, han tornat a obrir. I s'ha tornat, tornat a col·lapsar. Ha sortit un missatge dient que, per motius a, que ajornaven la venda d'entrades fins demà a les 9 del matí, i sense donar cap avís, després, cap avís posterior, es veu que una estona després hi ha hagut molta gent que ja ha deixat... Ah, bueno, doncs ho deixem per demà, la gent que continua insistint. Una hora després ha funcionat el sistema i abans de les dues del migdia s'han venut totes les entrades. O sigui, Llavors, és... demà les 9 què faran? Posar un missatge dient que se n'obrin no, les entrades? Ja han, posa, ja han posat. Eh? Perquè per la gent que demà obri a les 9... La gent que vagi demà a les noves trobarà un, un missatge un avís que posa exaulides les localitats. Ho sento molt, noi, però un bon atrany. <ríe> doncs eh, aquest és el, el problema. Bueno, uh, L'Ajuntament sí. de Tarragona diu que és, està molt està indignat amb el, amb el problema que hi ha hagut i ha fet un comunicat després eh, eh, relatant el, els, eh, els fets, com ha anat i i el, la, la conclusió que ha tret l'Ajuntament de Tarragona... Que és que dan... les colles que s'han donat de baixa perquè no volien anar al concurs, no és que no volguessin anar al concurs, sinó no volien anar a participar, <laughs> però sí que volien entrar, no? <laughs> no suposo, perquè... <laughs> perquè té la, eh? O sigui, <laughs> tenen que agafar un camp de futbol. Uh -huh. Sí, això això ja fa temps que es diu, que en lloc d'anar a la plaça de Toro que anem al Camp del Nàstic. Això és una cosa de l'hormitització. Bé, doncs... Eh, és és un tema, el que dèiem, davant de la situació, l'Ajuntament de Tarragona assumeix els problemes i demana disculpes a les persones afectades. Diu l'Ajuntament que troba insuficients les explicacions que els hi ha donat l'empresa Cubin i l'Agència de Publicitat Internacional Catalana, que és la gestora de la de la plaça terra Quarena Plaça i que atua de mitjancera, i comenta que l'Ajuntament continuarà treballant perquè, amb les 41 colles, perquè en final no seran 42, com deien, sinó 41, mm -hmm. uh, de la, per correctir el, el correcte funcionament del concurs de castells i obriran un, obren un període de reflexió sobre la millor manera de vendre les localitats. En taquilla i a fer cua. Ja m'ha passat també una vegada. Sí, clar, però bueno, t'arribes mm -hmm. allà i si saps que hi ha 3.000 entrades o 2.000 entrades, pues, també tindrien que tindre taquilles algunes per obrir, o sigui, per vendre, però Bé, bueno. Algunes pel dia del concurs. Pel dia del concurs, però bueno, mm. això és l'organització. Això fa temps ja que ens passa, eh? Mm. Des que van fer... Bé, bueno, és que la plaça també hi ha que reconèixer que li han limitat molt a l'aforo, eh? Uh -huh. O sigui, des que van posar... La, tot... Les butaques... Les butaques, les... la reforma que van fer i que totes uh -huh. les sortidats de margència, to... quan va canviar la normativa que tenien... Van treure molts, molts seients. Uh -huh. Bé, doncs, eh, amb tot això, el dissabte passat, això és la notícia d'avui, però dissabte es va fer el sorteig de d'actuació d'aquest concurs que destaca que hi ha vuit colles noves que participaran en, en el concurs. El concurs de diumenge només hi ha una novetat respecte al de fa dos anys, que és eh, el canvi dels Nets del Vendrell, que entren al concurs de diumenge en lloc dels Castellers de Lleida, que aniran el dissabte, i les eh, colles que sí que, que debuten en un concurs són colles que aniran a, a Torredembarra. Concretament són els... Eh, castellers d'Esparreguera, de... que actuarán dissabte, els... i després uh... lleures salas de Súria, castellers de Berga, la Jove de Vilafranca, els Bailets de l'Empordà, ca... els castellers de Caldes, els Neros de la Plana el... i els castellers de les Roquetes, eh, que aniran al concurs de Torre d'Embarra, juntament amb els castellers de Mallorca, que també és una novetat que, que, que tornen a participar de... després de de l'any 2002, que van, que van participar per única vegada. Bon, bueno, això era l'antic concurset. Mm. Doncs, el eh, que dèiem, el diumenge tenim Castellers de Vilafranca, La Jove de Tarragona, La Vella de Valls, Les Joves de Valls, el Xiquets de Tarragona, Castellers de Sants, Capgrossos de Mataró, Castellers de Barcelona, Castellers de la Vila de Gràcia, Xiquets de Reus, Castellers de Sabadell, que totes aquestes colles... Eh, bueno, fins a xiquets de Reus han fet castells de, de nou la temporada passada i, i el que portem d'aquesta i després hi ha els castellers de Sabadell i nens del Vendrell que són colles que no han fet que encara castells de nou però tenen la torre de 8 en forra Al concurs de dissabte hi haurà xicots de Vilafranca que són els eh, que ja van participar fa dos anys eh, marrecs de salt, castellers de Sant Cugat els xics de Granollers, sagals d'Osona Moixí Ganguès d'Igualada, Castellers de Poble Sec, Castellers de Sant Pere i Sant Pau, Castellers de Terrassa, Castellers de Lleida, Bordegassos de Vilanova, que són els que van guanyar fa dos anys el concurs el dissabte, tot i que després és la mateixa classificació i va quedar per sobre d'alguns de, del diumenge, Castellers d'Esplugues, Castellers de la Sagrada Família, Xiquets del, Serradi, del Serrallo, La Jove de Sitges, Castellers d'Esparreguera, que en un concurs, Els Nois de la Torre i Sales de Súria completen el concurs. I el que dèiem, pel diumenge 28 de setembre, a Torredembarra, doncs, hi han aniran Tirallongues de Manresa, Castellers de Berga, Castellers de Mallorca, Castellers de Badalona, La Jove de Vilafranca, Els Bailets de l'Empordà, Castellers de Caldes, Castellers d'Altafulla, Castellers de Castell Castelldefels, Nyerros de la Plana i Castellers de les Roquetes. Al final seran 11 colles en lloc de 12. En lloc per, de per, dèiem, Fins a 11 colles en ha renunciat a, a participar en aquest, en aquest concurs. Hi ha moltes colles, eh, que, que no són fans d'anar no, a concurs. I a més hi ha colles que ja tenien actuació programada per aquell dia, altres com per exemple nosaltres, doncs això que tenim colònies, ja ha més... Eh... No, no, nosaltres no podem anar a concurs, però, <fixi> dir més alt però no més clar. Si hi ha el concurs, al castell mínim que apuntua és el pilar de 5 i la torre de 6, nosaltres no podem anar. Podem amb, el aquesta, amb el que portem aquesta temporada no. No, no podem anar. Doncs eh, d'això, d'aquest concurs en parlarem eh, a mesura que es vagi apropant, ja sortiran més notícies i anem a comentar els 5 minuts que ens queden doncs, eh, les actuacions d'aquest cap de setmana, concretament la, la més destacada que ha estat la festa major de Sabadell on els saballuts havien plantejat el repte de de tornar a provar el castell de nou i no, no els hi va sortir. A més, eh, d'una manera estranya, no, no sabem les raons, però suposo que la tècnica o el cap de colla, ho sabrà, van deixar aquest intent de 3-9 per la tercera ronda. Després d'haver sí, descarregat... No, és arriscat, eh, perquè ja hi ha ja molt... Hi ha dos castellades a esquenes, és... Mm. Bueno, hi ha gent que s'ho mira d'una altra manera, eh? Sabadell, sembla que l'altra vegada que va intentar també va fer en tercera ronda, eh? Mm. Perquè volia assegurar dos castells, mm. un castell de màxims i... Sí, sí. Van... I vol portar a plaça quan estigui bé. Quan doncs estigui bé. Van fer 5 de 8, la torre de 8 en Folra, i en tercera ronda van fer un intent desmuntat de 3 de 9 que, que va, es va desmuntar molt d'hora. Molt d'hora. Després, en el torn de repetició, van, van fer el 3 de 8 i van acabar amb dos piles de 5. En aquesta mateixa actuació, els minyons de Terrassa van obrir plaça amb, amb un castell de gama extra, aquesta torre de nou amb forra i manillas, que, va, que van descarregar diuen que de manera ràpida i, i, I, i molt, i de, molt, molt de molt bona mida i molt, molt sí. bona aquesta torre. Estan treballant en bona línia. <coughs> De res, la veritat és que han fet un canvi un canvi de xip i estan treballant aquest any amb, amb molt bona línia. Van tenir una petita ensopagada en la segona ronda on van eh, només carregar el 4-9 en folre, però diuen que sense, sense cap conseqüència una d'aquelles anècdotes de un castell que tens, que ho fas sobrar. abans dels castells, encara que siguin <coughs> gracis, se t'escapen. Si, en el si no... un moment de, de descarregar, perds l'atenció perquè sigui un moment i, i se't cau. I se, se t'embaix en tercera ronda van descarregar el 3 de nou en folre i van acabar també amb dos piles de 5. I les altres dues colles que hi havien en els capgrossos de Mataró, que van descarregar el 2 de 8 en folre, el 4 de nou en folre i el 7 de 8, i van eh, descarregar també un pilar de 6, eh, diuen, amb, amb, molt, amb molt bona feina i molt, molt ben defensat. Ah, mira, amb una, una actuació més maca. I els castellers de Barcelona, que van fer un 5 de 8, un intent de 3 de nou en folre, 3 de 8, 4 de 8 amb agulla i un pilar de 6 que van acabar només carregant. Barcelona ha baixat una mica el llistó perquè aquesta actuació suposo que era per tirar aquest 3 de nou segur. Lo que passa que mira, perquè ja han descarregat el 3 de nou em sembla el 4 de 9, aquesta temporada. Mm -hmm. Mira, una que <coughs> m'agradaria comentar, d'aquesta sí. de Minyons, és que realment portar un 2 de, un 2 de 9 a, a Sabadell té molt mèrit. Lo que sí que és veritat és que el passe a Sant Fèlix... Uh -huh. eh, és un bitllet molt car, eh? O sigui, encara que... Eh, la idea de Minyons era... ens sembla que portaven el 2 de 9 i el 5 de 9, si tot anava bé. Uh -huh. Però encara que descarreguin el 6 de 9, s'haurien que posar molt les piles aquesta temporada per no s'han ferit Ferri l'any que ve, eh? uh -huh. Perquè estan les dues colles aquesta de Tarragona, tant la jove com, com xiquets de Tarragona, uh -huh. que, que no baixen la guàrdia, eh? La jove a Tarragona porta, em sembla que... Vull cinc eh, de nou seguit sense caure, o sigui... Sí, sí. Tornat eh, a descarregar el cinc de nou. I Xicares de Tarragona, el dos de nou, i, i és any de concurs. Con lo cual, el passe oh, no. Sant Félix de l'any que ve costarà, sí, sí. costarà molt, molt, molt car, eh? Doncs tenim eh, diades per, per veure això aquest mes de setembre. Tenim la, la Festa Major de, de Tarragona, tenim la Mercè... Santa Tecla, també, o no? No, Santa... no, Sí. Sí, sí, Santa Tecla. Santa Tecla també està pendent. Mm. Està al concurs per la Joia de Tarragona. Sí, sí. La Mercè per Minyons i la seva festa major, la seva... Què tenen, Minyons, a part de... No, la seva festa major, no, la seva diada, no? Sí, bueno, abans tenen Girona. Girona, que, que també... coincideix amb Santa Úrsula. Mm. I amb la nostra diada, no sé com està aquest any, Pues sí que queden actuacions, sí, però, sí. però serà molt, molt car, ja dic, o sigui que tindran problemes per anar-se'n fer l'any que ve si volen anar-hi. Molt bé, doncs eh, se'ns ha acabat el temps, ja són a la sintonia i per tant ens hem d'acomiadar, per tant eh, us emplacem al proper plaça de nou al proper dilluns. Fins, eh, fins llavors, eh, que passeu una molt bona setmana. Adeu.